La propera setmana arribarà a les llibreries els set contes d'Ucanaburu, l'últim llibre guanyador del concurs d'il·lustració narrativa a l'Anglada, convocat per l'Ajuntament de Tiana. Una publicació que es va veure afectada per la crisi econòmica, i és que la manca de recursos del Consistori Municipal va provocar que s'aplacés l'edició del llibre un any. La història està escrita per la valenciana Teresa Brosseta, guanyadora del concurs literari al 2008 i il·lustrada per Esther Burguenyo, qui es va fer amb el guardó de la sisena edició del certamen al 2009. De fet, el el del premi es va fer dins del marc de la festa major i coincidint amb els actes del 25è aniversari de la mort de l'Ola Anglada. Davant la situació d'incertesa econòmica, l'anterior equip de govern va decidir suspendre indefinidament la convocatòria d'un nou concurs d'il·lustració i narrativa, però encara quedava pendent la publicació de l'últim guanyador. L'edició del llibre ha anat de l'editorial Meteora. El seu director, Jordi Fernando, dona detalls a de la història. La, la vida d'aquest personatge que es diu Okanaburu, que representa que és un vell pastor d'un poblet africà i que cada vespre el Okanaburu el que fa és explicar un conte que parlen doncs, dels orígens d'aquest poblat, dels costums, del menjar, de les tradicions, de la història d'aquesta gent al capdavall. No? La presentació oficial del llibre, els set contes d'Ucanaburu, està previst que tingui lloc el proper 16 de desembre a l'Escola l'Anglada per tal de donar-ne difusió entre els nens i nenes del poble. Ara, abans de Nadal, doncs es presentarà la Tiana i crec que serà bo perquè, com que és unes dates per Nadalenques, doncs, també mira bé perquè tota la canalla del poble doncs pugui sentir-se seu aquest llibre i puguin pugui llegir aquests contes i sobretot eh, puguin aprendre del que diuen aquests contes, que jo crec que són coses força interessants del punt de vista dels valors, de les tradicions, de la, de la manera d'anar per la vida com cal, etcètera, no? aquestes coses. L'editorial Meteora dels veïns de Tiana, Jordi Fernando i Dolors Sàrries, ha estat l'encarregada de publicar també altres guanyadors del concurs d'il·lustració i narrativa a l'Ola com Bèsties de l'Hort on s'amaga la por o Contes d'Anna i Tornar.